При една от грипните епидемии в Съединените щати, американската телевизия ABC прави експеримент пред камера по време на новините. А, така, тук водещата обявява, че има един враг, който а, е около нас във въздуха. Става дума, разбира се, тогава за грипен вирус на едно бяло платно с обозначение на разстоянието. Журналисти и оператори от екипа, облечени в защитно облекло, първо, дразният с маргаритки, с цветенца, своите носове, с жълт прашец, след което кихат последователно по трите възможни познати на човечеството начина в шепа, в сгъвката на лакета и в хартия на еднократна кърпичка. И резултатът е най-далече стига кихавицата в лакът. Най-опасна обаче е кихавицата в шепа, защото с тази ръка след това веднага го разнасяме по повърхностите, които са общи. А най-добре е да кихаме в салфетка, която след това веднага да изхвърлим в буклук. Толкова с експеримента на американската телевизия ABC. Казвам добър ден на Любомир Аламанов. Здравейте! Здравейте. А, да ви представя, да кажа, че сте експерт по комуникации и че а, буквално преди ден, ако не се лъжа, а, един ваш пост в социалните мрежи набра изключителна сила. Той е озаглавен 21 точки по кризата с коронавируса и мисля, че е изключително полезно всеки да ги прочете. Имаше включително и медии, които буквално препубликуваха вашите 21 точки. Е, клуб Зет направи това. Допускам, че и други също са пристъпили а, са постъпили по този начин. Господин Аламанов, ние виждаме, ето сега, буквално след 45 минути, се очаква извънредно заседание, свикано от премьера Бойко Борисов. Има два режима извънреден и рутинен. Има ли нещо, което според вас правителството не прави до този момент, институциите не правят до този момент? Трябва ли да има инструкции, включително като тази давана от американската телевизия, как да кихаме най-добре? Първо трябва да се каже, че се намираме в така леко уникална ситуация, може би в последната история от последните 10 години, откакто социалните мрежи промениха комуникацията и промениха начин по който всички ние си говорим, Няма такава криза, която да засяга толкова много хора. Така че и правителство, и политици, пък и ние самите като общество сме за една доста а уникална ситуация. За пръст път се случва и всички ние някак си тестваме кой е най-добрият вариант по който да комуникираме. Така че от, от една страна да сме подготвени за това, което се случва, но от друга страна да не превзикваме сами паника с прекалената комуникация, нещо, което може да не е чак толкова страшно. Това е изключително а... важно и за нас, медиите, да го осъзнаваме. Да, да. Тук вкарвам а, и, м, и, и медията като част от проблема, а, а ние сме в нея, говорим в момента в ефир. Думите са важни, думата е извънредно, също може да Породи, а, излишна паника или пък ако има основания за тревога, а, е важна. Т.е. въпросът е наистина на баланс, но е много важно хората да бъдат надлежно информирани. Вие сложихте хаш тага нито ден без штаб. А, иронично ли е това? Всъщност, не, не е ли по-добре да има не, не. штаб? А, това не е иронично, Това е много важно, защото а, хората трябва да знаят, че някой има който следи ситуацията. Uh, правенето на щап, щаб, което се от специалисти, беше много добра стъпка, защото именно специалистите са хората, които могат реално да кажат доколко голяма е опасността и доколко не е голяма. Ние uh, с вас не сме вирусолози, нямаме идея uh, различните щамове вируси, как се пренасят, uh, какво се случва с тях и така нататък, докато именно лекарите и специалистите, учените те са хората, които могат да го кажат това нещо. Така че наистина това беше много, а, много важна и правилна стъпка и в дано, наистина, моят аштак не се е възприел подигревателно, той беше напълно сериозен и така доста похвален към това действие. А, трябва да има прес-център е точка 20 от вашите 21 точки. А, също така препоръчвате на членовете на щаба, които ще имат публични изяви, да намалят арогантността в иска за си обаче. Ами, първоначално ам, тонът на комуникация беше малко по-остър, което е до някъде разбираемо. Лекарите, те имат нека така да кажем, други функции. Те трябва да се занимават с процедурите за превенция и за реакция в, в случай на избухване на, на болестта И тяхната основна функция не е толкова много да комуникират. Тук по-скоро беше единственото место, което си позволих да Предложа малко повече да се засили комуникационния елемент, т.е. Да, да вземат едни-две специалисти по комуникация, които да ги отменят, буквално да ги отменят в тази а, задача, защото и на тях ни е лесно. Аз си представям как всяка една медия, която естествено иска да бъде осведомена, която иска да осведоми своите а, слушатели или, или зрители а, или читатели, те им звънят, нон-стоп. Аз съм работил в Штабове, да знам какво е. Медиите се интересуват, това е на тяхната работа. И от време на време лекарите и техните специалистите нямат да... по нямат време да обърнат внимание на... на всички, което от време на време се изразява в една такава лека острота. М... Трябва да повтарят едно и също нещо нон-стоп. Това е единствената препоръка, която се позволи. А, Имаше да, имаше и нещо друго, което според мен е изключително важно. Препращането, а, вижте на сайта на Министерство на здравеопазването, на практика а, предполага, че всички хора имат достъп до интернет и могат да видат на сайта или знаят как да го направят. Това обаче не е така, особено след, сред по-възрастните хора. Точно те Факт. са най-засегнати от вируса. Факт, Това не е, това не е така. Именно тук е мястото на, на медиите, Особено на, на, на медиите като вашата, защото те стигат до хората, които наистина нямат интернет. И за това може би един штаб с един двама комуникатори вътре, които са деноношно на разположение, буквално денонощно, не за нещо друго. А просто ако някой реше така и се пресне и каже, нека да звъна да видя има ли нещо ново, някоито може да виднат Телефона и да каже спокойно, няма проблеми, нещата се а, развиват. А, Нормално няма никаква драма. Изключително важно е телефоните обявени като горещи линии а, и да бъдат вдигани и да работят. Казвате, че е изключително важно да има а, мислене за стратегически комуникации в една такава ситуация, защото знаем, че а, много лесно а, през а, фалшиви новини, през дезинформация се създава контролирана паника в интерес на, на някой. Така че а, това, е, това е също важно. Виждате ли обаче действия в тази посока, да се изгради а, система за стратегическа комуникация? Самият факт сега, доколкото ме от тук в че и правителството и премират са да решили да направят заседание и среща, може би да да кажеш днес след това, показва, че и управляващите се нагласят прямо ситуацията. Пак казвам, за, за всички нас тя е сравнително нова и, и непозната това всички случаи в а, а, движение. дано те обърнат внимание и спомня само буквално преди два месеца, може би, на ситуацията в а, Сливен и Ямбул, когато а, родители, така леко пощурени от някакви от някакви панически постове бяха хукнали да си изимат деката от а, училищата и всички се чувстваха доста странно, нали, защото точно се е случило. Това е проблема при паниката, че един път, като избухне, тя няма как да бъде контролирана. И сега, Така, това е важно. А, сега, а, аз искам да ви върна към а, началото, към това, с което ние започнахме. Опитахме се да направим нещо като инструкции буквално в ефир, да покажем какво се е случвало и в а, други страни и в други медии. Мислите ли, че а, липсват такива инструкции? Включително как да се киха? Как да се кашля? Как да се пазим от а, вируса, който може да бъде предаден от ръката, от чепата, в която сме кихнали, а след това сме докосвали дръжки на врати, ключове на лампи, лостове в градския транспорт, общи пространства. Тук има така, сблъсък с една естествена изконна българска психологична черта, а именно, как да кажеш, на Българина как да киха. Нали, българина е оцелял 600 години под най-различни форми, по най-различни начини. И само си представете, ако напинат и миналата година, лятото е така правителството решава да ограмоти здраво хората и пусне а, информационна кампания как да кихате. А, така това усещане на, на, на българина за оцеляване ще да доведе до доста а, негативни и иронични коментари, Какви са практически как да кисам, и аз съм кисал много преди тези хора да бъдат и така нататък. А, нали, това, е, а, това е един дълъг и, и сложен разговор относно как се променят нагласите на хората и колко е важно да се работи бавно и постепенно, особено в темата с повишаване на нивото на информираност и здравна култура. Но пък това Той е важно. Ние видяхме едно от последните изследвания, че много висок процент българи за жалост не си мият зъбите. Абсолютно, абсолютно е важно. Това трябва, но това е, но това е систематична, дългосрочна работа. За два дена, дена нямам как да стане. Това е, това е процес, който трябва да, да, да се развива много дълго с времето да има много кампании, бавно, постепенно, от оцелистите да започне, нали ние видяхме, опитаха се да, да направят някакво обучение по а, здравословен начин на живот в Терник. Видяхме какво се случи. Имаме много състояние като общество да си говориме помежду си какво знаем и какво не знаем. Аз много ви благодаря за това включване Любомира Ламанов, експерт по комуникации. Тръгнахме от това, знаем ли как да кихаме, така че да пазим себе си и останалите. Освен да обобщим, мисля, че има една черта в българския характер, която наистина си струва да бъде отбелязана. Чертата пазим другите. За всеки от нас въжи максимата вероятно да става каквото ще, но всеки е загрижен за това да не, а, да не зарази, да не предаде а, болест на своите близки. Тази загриженост за близките е известна в а, а, медицинската теория на кризи и епидемии като здравна емпатия. Ако тръгнем оттам, може би а, подобен вид замисляне как през хигиена и през това, което знаем от науката, можем наистина да се предпазим по-добре в времена на грипни и други епидемии.